فات سورة بسم الله الرحمن الرحيم مرهمت لي ورحم لي الله هم اديله صاد والقران بالذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاقا Əyid nəsihatlə dolu Qurana and olsun. Kafirlər təkəbbür və nifaq içindədirlər. Käm <Sessizlik> əhləknə min qəbləhim min qarninə kanə dəvə təhīnə menəs və cəbə an Qaləl kəfirunə hədə səxirun mükəddəbə Biz onlardan öncə də neçə-neçə nəsilləri məhv etmişik. Onlar yalvarıb imdad diliyirdilər. Lakin artıq qurtulma vaxtı keçmişdi. Öz aralarından onlara xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəldiyinə təəccüb edərək kafirlər dedilər. Bu yalançı bir sehrbazdır. Acələl aləhə tə ilahən vāhidən innə hədə lə şey'un əcāb. Və O bütün məbudları bir məbud mü etdi. Həqiqətən bu, əcaib bir şeydir. Onların adlı-sanlı adamları çıxıb gedərək dedilər, gedin öz məbudlarınızla, səbirlə davranın. Doğrusu, bu, sizdən istənilən bir şeydir. Mə səmiğnə bi hədə fil millətil əxirəti il hədə illə əxtiləqə Ənzilə aləyhizikr min beynina belhum fi şek min Biz bunu axırıncı dində də eşitməmişik. Bu uydurmadan başqa bir şey deyil. Məyyar içimizdən təkcə onama zikr vahy edilmişdir. Xeyr. Onlar Mənim zikrimə şək gətirirlər. Xeyr, onlar mənim əzabımı hələ dadmıyıblar. Əm əndəhum xəzəyin rəhməti rabbikəl əzizil vəhəb əmləhum Bu semawati və və Yoxsa sənin qüdrətli və bəxşedən Rəbbinin rəhmat xəzinələri onlardadır? Ya da göylərin, yerin və onların arasında olanların üzərində hakimiyyət olara mı verilmişdir? Qoy onlar istənilən yolla göyə qalxsınlar. Cündüm məhünəlikə məhzumum minəl əhzəbə Kəddəbət qabləhum qovmu Nuhin və adun və firavnudul əvtədə Bu ordu da əvvəlki əlbir dəstələr kimi darmatağın ediləcəkdir. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, ad və dirəklər sahibi Firavun da elçiləri yalançı saymışdılar. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْتِصَابُ Lut qövmi və Əykə əhli də bunlar əlbir dəstələr idi. Hər biri elçiləri yalançı hesab etdi və mənim cəzam da gerçəkləşdi. Və mə yəndur hə əuləyi illə sayxətən vəxidətən mə ləhə min fəvaq. Və qalû rəbbəna əccillənə qıqqtənə qəblə yəumil hisəbə. Esbir ala ma yekulun ve zekur abdena Davud zal Onlar qarşısı alınmaz təkcə bir tükürpədici səsi gözləyirlər. Onlar istihsa edərək ey Rəbbimiz bizim payımızı hesablaşma günü gəlməmişdən əvvəl tezliklə ver dedilər. Onların dediklərinə Və qüdrətli qulumuz Davudu yadına sal. O daim Allah'a üst tərdə. İnnəsə əkhfarna l-jibələ məhhu yüsebbixnə bil əşi vəl-işrəqə və təyirə məhşurətən Biz dağları ona ram etmişdik. Onlar axşam çağı və səhər onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyirdilər. Biz quşları da toplum halda ona ram etmişdik. Hamısı daima Allaha üs tutardı. Və şədədnə mülkəhu və ətəynəhül xikmətə və fəsləl xitabı. Biz onun mülkünü möhkəmləndirdik, özünə də ikmək və düzgün qərar çıxartmaq qabiliyyəti bəxş etdik. وَهَلْ <Sessizlik> أَتَا كَلَبَعُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ Qasmanı bəğə bəğduna ələ bəğdin fəhkum bəynənə bil haqqı vələ tüştüq və vəhdina ilə səvə is-siratı. Davudun yanında çəkişənlərin xəbəri sənə gələ çatdı mı? O zaman onlar... Divarı aşıb məbədə girdilər. Onlar Davudun yanına daxil olduqda, Davud onlardan qorxdu. Onlar dedilər, qorxma, biz iki iddiaçıyıq, birimiz digərinin haqqını tapdalamışdır. Aramızda ədalət və hökum ver. Haqsızlıq etmə və bizə düz yolu göstər. İnn نهذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده mənim qardaşımdır. Onun 99 qoyunu, mənim isə bircə qoyunum vardır. Bununla belə onu mənə ver dedi və mübahisədə mənə üstün gəldi. Qalə laqad zalamaka bisu'alin a'jhataka ila ni'ajeh wa innaka firam min al-khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladheena amanu 'amilu s-salihat illa alladheena 'amilu s-salihat wa qalilun Və <Gülüyor> dənnə Dəudu ənnəmə fətənnəhu, fə istəğsərə Rabbəhu, və xərərəki ən və ənab. Qavud dedi, o sənin qoynunu öz qoyunlarına qatmaq istəməklə sənə qarşı haqsızlıq etmişdir. Həqiqətən şəriklərin çoxu bir-birinin haqqını tapdalıyar, Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlərdən başqa, onlar isə çox azdırlar. Bunları dedikdən sonra Davud bizim onu sınağa çəkdiyimizi yəqinləşdirərək, Rəbbindən özünün bağışlanmasını dilədi və səcdiyə qapanıb tövbə etdi. Fə qafarnâ ləhu və innə ləhu ind. Dələlə zülfə və hüsnə məəb Biz bunu ona bağışladıq. Həqiqətən o, Bize yaxın olanlardandır Və onun üçün Gözəl qayıdış yeri hazırlanmışdır. Yə Dəudu in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 nəl l z Ey Davud, biz səni yer üzündə xəlifə təyin etdik. Elə isə insanlar arasında ədalətlə hökm ver. Nəfsin istəyinə uyma, yoxsa o səni Allahın yolundan azdırar. Həqiqətən Allahın yolundan azanları hesablaşma gününü unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. وَمَا خَلَقُنَ السَّمَاءَ وَالْعَضَّ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Biz göyü, yeri ve onların arasındakilərinin nəhav yerə xəlq etməmişik. Bu, kafirlərin zənnidir. Vay o kafirlərin oddakı halına! Əm necəlul ləzīnə əmənun və aminu səlixəti kəl-mufsidinə fəl Əm necəlul muttəqinə Kitəbun əzəl nəvu iləə mübəran kunliydəə əyətiwaliyətəvəkraunun əbə? Biz heç iman getirrib yaxşı işlər görənləri Yeryüzündə fitnəfəsat törədənlərə tayt tararıf mı? Yada Allahtan qorxları günahkarlara tayt tararıf mı? bu mübarək kitabı insanların onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün sənə nazil etdik. Və vəhəb li Daudə Süleyməni ni'məl əbdu innə hu əvvəb urid aleyhi bil əşiyyissafinətül ciyadə Fəqala inni ahbabtu hubb al-khayri an Biz Davuda Süleymanı bəxş O necə də gözəl qulu idi. Daima Allah'a üz tutardı. Bir dəfə axşam çağı ona üç ayağı üstündə durub bir ayağının dırnağını yerə vuran çapar atlar göstərildi. Süleyman dedi: Mən günəş üfüqdə batana dək nemətə olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum. Atlar məni əsər namazından yayındırdı. ُرُدُّهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ Və ləqəd fətənə Süleyman və alqəynə cəsədə thumma Süleyman onları yanıma qaytarım, dedi. O atların qıçlarını və boyunlarını vurmağa başladı. Biz Süleymanı sınağa çəkib taxtının üstünə cansız bir cəsəd atdıq. Sonra o tövbe edib qayıtdı. Qal rabbi ğfirli wehbli mulkalla ya O dedi: Ey Rəbbim, məni bağışla və mənə elə bir səltənət ver ki, məndən sonra heç kimə nəsib olmasın. Həqiqətən sən bəxş edənsən. Bəs xorna le hur rihə cəri bi əmrihə rəxə al heythə əsəb. Və şeyatinə kullə əsən küləyi ona ram etdik həmçinin şeytanlardan olan müxtəlif naxışlar vuran bənnaları dalğıçları və başqalarını da zəncirlənmiş halda ona tabi etdik. Həde ata'una fumn buyurduq bu bizim hədiyəmizdir. Bunlardan istədiyinə versən də, verməsəndə də, səndən haqqı hesab tələb olunmayacaqdır. Həqiqətən, o bizə yaxın olanlardandır və onun üçün gözəl qayıdış yeri hazırlanmışdır. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ Kulumuz sal. Bir zaman o öz Rəbbinə yalvarıb demişdi. Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur. Ərkud biricilikə hədə muğtasəlun bəridun və şərəb. Və vəhəbnə ləhü ehləhü və mithləhüm məəhüm rəhmətən minnə və zikrəl-i ulil elbəb. Biz ona dedik, ayağını yere vur. Budur yuyunmaq və içme üçün Sərin su. Bizdən bir mərhəmət və ağıl sahiblərinə bir ibrət olsun deyə ona ailəsini yenidən və üstəlik bir o qədər də əlavə övlad bəxş etdik. Ba xud bi yedik tğsa tdrb bi Biz ona dedik Əlinə bir dəstə çubuq götür və onunla arvadını vur. Andını pozma. Həqiqətən biz onu səbredən gördük. Necə də gözəl qul idi. O, daima Allaha üst tutardı. Və dhkür ibadəna İbrahimə və İshəqə və Yaqubə uliləydi vələbsar. İnna ahlasnahum bihalisatin zikrad-dahu wa innu min dana lana min al-mustafayna sahibi olan kullarımız İbrahim'i İshak'ı və Yakubu da yad etsin. Biz onları axirat yurdunu sadiq ürəklə andıqlarına görə seçdik. Həqiqətən onlar bizim yanımızda seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndilər. Wa zkur ismaila wal yasa wadal kifl wa kullun min al akhyar. Hada zikrun wa in lil muttaqin Cənnət-i ədinin müfətəxətən ləhumul əbvəb. Muttəkiinə fiyhə yəd'uunə fiyhə bifəkihətin kəsirətin və şərəb. İsmaili, əl-yəsəyi və zülkifli də yada sal. Onların hamısı ən yaxşı kimsələrdəndir. Bu bir xatırlatmadır. Allahdan qorxanları gözəl bir qayıdış yeri gözləyir. Qapıları onlar üçün açılmış ədim bağları. Onlar orada taxtlara dirsəklənib çoxlu-çoxlu meyvələr və cənnətə məxsus işkilər istəyəcəklər. Və indəhüm qasiratı qarfi ətrabı Həzə mətuadun li Onların yanında gözlərini ərindən çəkməyən həm yaşıdları olacaqdır. Hesablaşma günü üçün sizə vəd olunanlar bunlardır. İnne həzə lirzquna ma lehu minna Həzə və in əli-təğrilə bəli bu bizim verdiyimiz nemətdir o tükənməzdir bax belə şübhəsiz ki azğınları da çox pis qaydış yeri gözləyir cehənnəmə yəsləunə fa bəisəlməhad Haqqa səliyuzuhu va asaq va axir İçində yanacaqları cəhənnəm ora nə pis yataqdır Bu qaynar su və irindir Qoy onu datsınlar. Kafirlər üçün əzabın buna bənzər başqa növləri də vardır. Haza fawcun muqtahimun <gülüyor> Kafirlərin başçılarına deyiləcək. Bu sizinlə birlikdə cəhənnəmə girən dəstədir. Başçılar deyəcəklər. Onlara salam olmasın. Şübhəsiz ki, onlar odda yanacaqlar. Qalû bəl əntum lə mərhəbən biküm əntum qəddəmtumuhu ləna fəbi əsəl qarar. Qalû rəbbənə mən qəddəmə ləna hədə fəzidhü əzəbən dəxfən fən nəar. Təbə olanlar diyəcəklər, xeyr, Sizin özünüzə salam olmasın, bunu bizə siz təqdim edirdiniz, ora necə də pis qərar tutulan yerdir, onlar deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, bunu bizə kim təqdim edibsə, onun əzabını odda iki qat elə. <Sessizlik> Ətəxədnəhüm sixriyən əmzəğət ənhumul əbsar <gülüyor> İnnə dəlikə lə haqqun təxasumu əhlinnar Günahkarlar diyecekler. Bizə nə olub ki, dünyada iken pis adamlar saydığımız kişiləri burada görmürük? Biz onları haqsızcasına mı məzxəriyə qoyurduk? Neysə onlar gözə deyiminlər. Şübhəsiz ki, bu ot sakinlərinin bir-biri ilə həcətləşməsi bir həqiqətdir. Qul innə mə ənə mundirun və mə min iləyin l-vəxidul qəhərun. Rəbbü səməvəti vəl-ərd və mə beynəhuməl əzizul ğaffər ki, mən yalnız xəbərdar edəməm Tək olan, hər şəyə qalib gələn Allahdan başqa məbud yoxdur O göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir O qüdrəklidir Bağışlayandır. Kul huwa nabaun azim en tum anhum uhridun. Ma o böyük xəbərdir. Siz isə ondan üz döndərirsiniz. Ali toplum mübahisə apararkən Mən onlardan heç bir xəbərim yox idi. İyyu hā ilayya illā annamā alal ladīr mubīn. ancaq açıq-aydın xəbərdar edən olduğuma görə vəhd olmur. İd qāla rabbuka lil malā'ikati innī khāliqu basharan min ṭīn. Fə idə və nəfəqtum fiyhimin ruhi, fə qağunə hü Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi, Mən palçıqdan bir insan yaradacaqam. Mən ona surət verib, öz ruhumdan üfürdüyüm zaman ona səcdə edim. Fə səcədəl mələikətü kulluhum əcmağun illa iblis istakbara wa kana etdi yalnız iblisten bosqa o tekebbur gosterdı ve kafirlerden oldu. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَخْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ Allah dedi Ey İblis Sənə mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə mane olan nə idi? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yüksək tutdun? İblis dedi, mən ondan daha xeyirliyəm, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yarattın. Qalə fəxruc minhə fə innəkə rəcim, və innə aləyikə lə'nətin. Allah dedi Çıx oradan, Sən artıq rəhmətimdən qovulmusan Haqq-ı hesab gününə qədər lənətim sənin üzərində olacaqdır Qala rabbi fa'nidhni ila yawmi yub'athun Qala fa innaka İlə yəumil veqtil məlum İblis dedi Ey Rəbbim, onlar dirildiləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver Allah dedi Sən möhlət verilənlərdənsə Vaxtı məlum olan günə qədər Qalə fəd əzzətikə ləuqviyənəhum əcma'in Qalə illa ibadak minhumul mukhlasin İblis dedi Sənin güdretinə and olsun ki onların hamısını yoldan çıxaracağam. Təkcə sənin seçilmiş ixlaçlı qullarından başqa. Qale'l hakku vel hakku aqul Läm la an Əlməni cəhənnəmə minkə və mən mən təbiəkə Allah dedi Budur hak Mən yalnız hakkı deyirəm Mən cəhənnəmi seninle Və sənə təbə olanların hamsı dolduracağım. Qul mə əsəlikum əleyhi min əcri və mə əna minəl mütəkillifin. İn huvə illə zikrun lil əlaminə və letaqlamun nə nəbəəhü bə'da De ki, mən buna göre sizden heç bir mükafat istemirem ve mən özümdən bir şey uydurmağa çalışmıram. Bu Qur'an aləmlərə ancaq xatırlatmadır. Siz onun verdiyi xəbəri bir vaxtdan sonra mütləq biləcəksiniz.